Ötödik fejezet Alagútpatkányok. A hadseregben két fiatalember között hat évkor különbség egész emberülöttőlnek tűhet. Az idősebbik szinte az apa szerepét játszhatja a másik életében. Így volt ez a borz és a vakond esetében is. A dexternél hat évvel idősebb, 25 éves tiszt egész más társadalmi közegből érkezett, jóval műveltebb, iskolázottabb volt. Diplomás emberek gyermekeként a középiskola után egy évig Európában utazgatott, látta az ókori Görögország és Róma emlékeit, Olaszország, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia történelmi vidékeit. Négy évig építő és gépészmérnékű tanulmányokat folytatott, ekkor szembesült vele, hogy hamarosan besorozzák. Ő is a hároméves önkéntességet választotta inkább, és egyenesen a virginiai Fort Belvoire tisztképző iskolába küldték. Ford Belvoir akkoriban futószalagon gyártotta a fiatal tiszteket, havonta százat. Kilenc hónap elteltével a borzis alhadnagyként távozott onnan, de mihelyt Vietnámba került, a nagypiros egyes első műszaki zászló aljához azonnal hadnagyjá lépett elő. Az alagútpatkányokhoz verboválták, és rendfokozata a jóvoltából elődje távozása után mindjárt ő lett a patkány. Ekkor még kilenc hónap volt hátra egyéves vietnámi vezényléséből, Kettővel kevesebb, mint Dexternek. Egy hónap alatt kiderült azonban, hogy amint belépnek az alagútrendszerbe, felcserélődnek a szerepek. A borz vakondra bízta magát, elfogadta, hogy fiatal bajtásának a New Jersey utcáin és építkezésein töltött évek jó voltából igen fejlett a veszélyérzete. Jó érzékel szimatolja ki a következő sarkon leselkedő fenyegetést, a aknát. Ezt pedig nem pótolhatja semmiféle egyetemi diploma és az életük múlik rajta. Az amerikai hadsereg felső vezetése már jóval kettőjük Vietnámba érkezés előtt rájött, hogy az alagút rendszer ripitjára robbantásával próbálkozni időpocsékolás. A megszárat laterit ugyanis túl kemény, a vájat rendszer pedig túl komplex ahhoz, hogy ez sikerülhessen. A folyosok folytonos irányváltoztatásai miatt a töltetek csak kis területen tudják kifejteni hatásukat tette kísérleteket az alagutak elárasztására, de a víz a járatok padlózatán keresztül elszivárgott. A vízáró betétek miatt pedig kudarcot vallottak a gázzal is. Eldöntetett tehát, hogy csak úgy kényszeríthetik nyílt harcra az ellenséget, ha behatolnak az alagutrendszerbe rendszerbe, és megtalálják benne a teljes C-zóna Vietcong főparancsnokságát. Úgy gondolták, ott kell lennie valahol lent, a vasáromszög déli csúcsa, azaz a Szájgon és a Titín folyó találkozása és a kambodzsai határnál lévő boi-loi erdőségek között. Megkeresni ezt a központot, megsemmisíteni a vezetőket, és leharadni a minden bizonyal ott található óriási információhalmaszt. Ez volt a cél, és siker esetén talán drága kövekben sem lehetett volna kifejezni a vállalkozás hozadékát. Azonban a főparancsnokságot valójában feljebb a Szájgon folyó partjánál helyezték el, és az amerikaiak soha nem bukkantak rá de amikor a római ekék újabb alagút bejáratot tártak fel, a patkányok minden egyes alkalommal újra alászálltak a pokolba, hogy továbbkeressék. A bejáratok mindig függőlegesek voltak, ez jelentette az első veszélyt. Ha az ember lábbal előre ereszkedett le, teste alsófele célpontként szolgált az oldaljáratban várakozó vietkong harcosnak, aki boldogan belevágta tűhegyes bambuszláncsáját a belógó G.I. jobba, majd eltűnt a sötétben. Amikor a haldokló amerikait felvonszolták, a lángja nyele végig a szűk szűkjárat falát karcolta, mérgezett hegye pedig az áldozat beleit szaggatta. Minimális esélye maradt az életben maradásra. Aki pedig fejjel előre mászott be, azt a veszélyt vállalta, hogy a lángja a bajonet vagy a közvetlen közelről kilőtt golyó egyenesen a nyakába fúródik. Még azt tűnt a legbiztonságosabbnak, ha az ember szép lassan mászik lefele, és amikor már csak egy másfél méter van hátra a függőleges járatból, leugrik és villámgyorsan tüzelni kezd, ha legkisebb mozgást is észleli az alagútba. De azt sem lehetett kizárni, hogy a járat padlózatát borító faágak, levelek alatt bambusz rejtő veremtátong. Ezek a beásott, szintén mérgezett hegyű bambuszláncsák átütötték a bakancs talpát és a katona lábfejét. Mivel pedig horogszerűen meg voltak hajlítva, és szögek álltak ki belőlük, kihúzni sem nagyon lehetett őket. Ezt is igen kevesen érték túl. Aki pedig mégis épségben földetért, és már az alagútban kúszott előre, arra a kanyar mögött lesben álló vietnámi harcosnál is nagyobb veszélyt jelentettek a taposóaknak. Igen sokféle volt belőlük, nagyon fortíjosan készítették előket őket, és csak akkor lehetett tovább haladni, ha sikerült őket hatástalanítani. Mindenek a tetejébe akadtak olyan rémségek is, amelyekhez nem is kellett egyetlen vietkong harcos közreműködése sem. A nektárdenevér és a fekete szakállú kripta denevér egyaránt barlanglakok, és mindkét faj szívesen gubbasztott az alakútban, amíg meg nem zavarták. Így volt ezzel az óriás rákpók is, amely úgy ellepte a falakat, hogy úgy nézett ki, mintha maga a fal bocsátanak ki fényt. Náluk is többen voltak azonban a tűzhanyják, de ezek közül egyik állat csípése vagy harapása sem volt halálos, ez a dicsőség a bambuszviperának jutott, amelynek marása fél órán belül biztos halált jelentett. A hűlőt általában a járat mennyezetébe szögben beágyazott, onnan éppen csak egy-két centire kilógó méteres bambuszrúdban rejtették el a vietnámiak. A befogott és fejjel lefelé a csőbe húzott, dühött kígyó útját a cső alsó végén kapokva dugó zárta el. Ezen horgászinort fűztek át, majd átfűzték a két oldalt a falba vert egy-egy pöcök lyukán is. Ha a földön kúszó katona hozzáért a kifeszített zsinórhoz az kirántotta a feje fölött a dugót, és a bambuscsőből egyenesen a nyakába pottyant a vipera. És ott voltak még az igazi patkányok is. Számukra valóságos édenkert volt az alagútrendszer, el is szaporodtak rettenetesen. Ahogy ugyanis az amerikaiak soha nem hagytak lentsebesültet, sebesültet, de még holtestet sem, a vietkon katonái sem szívesen hagyták fönt elesetjeiket, hogy az amerikaiak rájuk találjanak, és előszeretettel fitoktatott gyilkolási statisztikáikat kozmetikázhassák velük. Halott társaikat tehát lehozták a föld alá, és embrionális pózban a falba temették, majd nedves agyaggal elföldelték őket. A patkánynak azonban nem akadálya vékony agyagréteg. Kiapathatatlan táplálékforrásra akadtak, macska nagyságúra hisztak. A vietnámiak azonban így is heteken, hónapokon át az alagútrendszerben éltek, mint egy bíztatva az amerikaiakat, hogy keressék meg őket, és szálljanak velük harcba. Akik ezt megtették, és túl is élték, az iszonyatos szagot és a hely förtelmes állatvilágát is megszokták. Itt mindig hőség volt, minden ragadt, és alig fértek el a szűk korom sötét járatokban. Nem is beszélve a bűzről. Hiszen a viatkonk harcosok agyagedénybe végezték szükségüket, majd a megtelt küblit elásták a patlóba, és agyaggal lefették. A patkányok azonban kikaparták a földből azt is. A földkeresség legjobban felfegyverzett államából érkezett, Alagútpatkányjá átképzett katonáknak félre kellett tenniük a csúcs technikát, és ősemberré kellett átvedleniük. Kommandós kés, pisztoly, elemlámpa, tartaléktár, lőszer, meg két tartalékelem. Ebből átlenti lenti hadifelszerelésük, és ezen kívül semminek nem vehették volna hasznát. Alkalmanként vittek le kézigránátot is, de ez annak is életveszélyt jelenthetett, aki eldobta. A szűk helyen beszakadhatott a dobhártyájuk a robbanástól, vagy ami még rosszabb, a detonáció ereje akár 50-100 méteres szakaszon is kiszippanthatta a járatból az oxigént, és mire a levegőként újból beszivárgott, a betalakodó régholta a hevert. Ha pedig a patkánya pisztolyát vagy a lámpáját használta, azzal egyben el is árult a jövetelét, miközben sosem tudhatta, ki előtt előtte hangtalanul a sötétben. Ebből a szempontból mindig a vietnámiak ki volt az előny. Nekik csak meg kellett várniuk, hogy a feléjük kúszó ellenség odaérjen. De a leginkább idegtépő feladat, s egyben a legfőbb halálazási oka járatokban való közlekedés volt, a halatás egyik szintről a másikra, a rendszerint lefelé vezető csapóajtókon át. Sok járat bizonyult Zsák utcának. Vagy mégsem. Ha igen, miért ásták meg egyáltalán? Amikor a sötétben tapogatózó alagútpatkány ujjai csak a falat kaparázták, és se jobbra, se balra nem nyílt oldaljárat, kénytelen volt felkapcsolni elemlámpáját. A lámpa fényénél általában ügyesen átszázott, nehezen észrevehető padlótól plafonik tartó csapóajtót pillantott meg. Ezen a ponton vagy eredménytelenül zárult az akció, vagy ki kellett nyitni az ajtót. De vajon kivárja odát. Ha az amerikai a fejét dugja be először, és van vietnámi a másik oldalon, átvágott torokkal vagy halálos, vékony damélhurokkal a nyakában zárul le az élete. Ha pedig lábbal előre érkezik, láncsa fúródhat a hasába. Ez esetben üvöltő felsőteste az egyik, szétroncsolt alteste a másik szinten vívhatja haláltusáját. Dexter mandari nagyságú kisgránátokat készítettett a fegyvermesterekkel, amelyeknek robbanó ereje kisebb volt a normál méretűnél, ugyanakkor több volt bennük a golyós csapágy. Az első hat hónap során kétszer dobott be az alatta lévő szintre három másodperc múlva robbanó gránátot, majd húzta vissza gyorsan az ajtót. Amikor aztán újra benyitott és világító elemlámpával bement, Szétszakított emberi testekkel elborított valóságos halálkamra fogadta. Gáztámadás ellen vízzára vették az alagútrendszert. Az előre araszoló alagútpatkány ilyenkor állott vízzel teli gödörhözért. Ez pedig azt jelentette, hogy a járat a medence túlpartján folytatódik. Csak úgy juthatott át, ha hátára henkeredik, feje lefelé belecsúszik a medencébe, és az aján kaparászva kezével hajtja magát előre. Abban kell reménykednie, hogy bírja szuflával, amíg átjut a vízen. Különben fejjel lefelé, korom sötétben, 15 méterrel a föld alatt leli halálát. Az életben maradáshoz a társ segítsége is kellett. Az elől haladó rögzítő kötelet kötött a lábára, és hátraadta a társának. A 90 másodpercen belül nem jelezte rántással, hogy kijutott a csapda túloldalán a levegőre, a másiknak haladéktalanul ki kellett húznia, különben megfullad miközben efféle szörnyűségek, kifacsart testhelyzetek és a rettegés jegyében telt az életük, az patkányok bányászati szakkifejezéssel élve néha elérték a főtelért. Ez időnként közvetlenül a feltárása előtt sebtében kiürített barlangot jelentett, amelyben nyilvánvalóan valamilyen fontos parancsnokságot rendeztek be. Ilyenkor több ládára való nyomra vezető adatot, térképeket és más jelzéseket tartalmazó papírt szállítottak a G2 hírszerzési szakembereinek. A borz és a vakon kétszer bukkant efféle Aladin barlangra. Az agyasok nem igazán tudták, mihez kezdjenek ezekkel a furcsa fiúkkal, így aztán érdemrendekkel és meleg szavakkal halmozták el őket. A propagandistákat azonban, akik általában lelkesen tudatták a közvéleménnyel, milyen szépen alakul a háború, ezügyben figyelmeztették, hogy itt nem kell a reklám. Nem is esett róla egy szó sem. A lakossági kapcsolatokért felelős alakulattól valakinek meg is szerveztek egy terepszemlét, de az illető alig 5 métert tett meg egy biztonságos alakútban, amikor hisztériás rohamot kapott. Innentől kezdve végképp hallgatás vette körül az ügyet. De, ahogy a többi alakulatnál, úgy az patkányok életében is voltak hosszabb időszakok, amikor nem vetették be őket. Ilyenkor egyesek alvással, levélírással mulatták az időt, így várták epedve a hazautazást. Mások inkább ivással, kártyázással, kockázással próbálták lerövidíteni a hátra levő időt. Sokan dohányoztak, és nem is mindig marborót szívtak. Voltak köztük, akik drogfüggők lettek, és olyanok is, akik rákaptak az olvasásra. Koldexter ezek közé tartozott. Társával a hat beszélgetve rádöbbent, mennyire szegényes a műveltsége, belevágott hát az alapoktól kezdve. Azon vette észre magát, hogy szenvedélyesen érdekli a történelem. A bázis könyvtárosa nagy örömmel állította össze számára a kötelező olvasmányok hosszú listáját, majd be is szerezte a köteteket Szájgomból. Dexter átrágta magát az attikai Görögország és az ókori Róma történelmén. Olvasott Nagy Sándorról, aki 31 éves korában világá kiálthatta, hogy már nincs mit meghódítania. Olvasott Róma hanyatlásáról és bukásáról, a sötét középkorról, a reneszánszról, a felvilágosodásról. Különösen az amerikai kolóniák születése és az amerikai forradalom nyűgözte le, és nagy érdeklődéssel olvasott arról is, miért dúlt hazájában születése előtt mindössze 90 évvel véres polgárháború. De volt még valami, amire időt szánt azokban a hosszú időszakokban, amikor a monszun vagy a parancsnokság döntése miatt tétlenségre voltak kárhoztatva a bázison. Az zugivót takarító idős vietnámi férfi segítségével konyhanyelvi szinten megtanulta a helyiek nyelvét. Végül már tűrhetően ki tudta fejezni magát vietnámiul, mások beszédéből pedig még ennél is többet megértett. Első éves veszélése kilencedik hónapjában két fontos dolog is történt. Ő megszerezte első sebesülését, a borsz pedig lezárta 12 hónapos küldetését. A golyót a vietkonges sötét alagútban várakozó harcos lőtte ki, amikor Cole előbukkant az egyel fejebbi szintről odavezető tárnából. A lesben álló ellenség megzavarására Dexternek megvolt a maga kidolgozott módszere. Ledobott egy gránátot, majd villámgyorsan lecsúszott. Ha a gránát nem robbantott el az alsójárat padlóját, az azt jelentette, hogy nincs bambuszcsapda. Ha mégis, akkor még volt ideje lefékezni. A gránát jó esetben egyúttal széttépt az ott leselkedő vietnámiakat is. Ez a harcos azonban a lejárattól jócskán odébb vált rá Kalasnyikov AK47-esével a kezében. A robbanás nem ölte meg, csak megsebesült, és kilőt egy golyót a lezuduló alagútpatkányra. Dexter, mire padlót fogott, már előrántott a pisztolyát, és háromszor viszonozta a tüzet. A vietnámi összesett, majd elvonszolta magát, de később megtalálták a hulláját. Dexter pedig a bal felkarján csípte meg a lövedék. A hús seb jól gyógyult, de azért így is odafent kellett maradnia egy hónapig. Ennél komolyabb problémát jelentett a borz küszöbön álló távozása. Minden katona és rendőr megerősítheti ugyanis, hogy az olyan társ, akiben az ember feltétel nélkül megbízik, pótolhatatlan. Mivel a borz és a vakonda kezdetektől fogva együtt dolgoztak, nem igazán akartak mással lemenni az alagútba. Dexter kilenc hónapja alatt négy meggyilkolt patkányt látott saját szemével. Az egyik alkalommal a páros túlélő tagja üvöltve, szokogva jött a felszínre. Soha többé nem volt hajlandó lemenni, több hetes pszichiátriai kezelés után sem de miután ő feljött, a társa, akinek ez nem sikerült, még odalent volt. A borz és a vakont kötelekkel szálltak alá, megkeresték a holtestét és kihúzták, hogy haza lehessen szállítani és keresztény szertartással eltemetni. Át volt vágva a torka, nyitott érckoporsóról szó sem lehetett. A 13 fős alakulatból további négy ember az egyéves küldetés lejártakor távozott. Nyolcan elestek, hat újonc csatlakozott hozzájuk. Újra csak tizenegy lelket számlált az egység. Senki mással nem akarok oda lemenni, mondta a társának Dexter, amikor az meglátogatta a bázis kórházában. Én se akarnék, felelte a borz. Végül abban állapodtak meg, hogy ha a borz hajlandó lehúzni még egy évet, három hónap múlva meghosszabbítja vietnámi tartózkodását a vakon is. Ezzel meg is oldódott a dolog, mindketten vállalták a második fordulót. A hadosztály parancsnok zavarában két újabb érdemrendel fejezte ki háláját. Az alagút rendszerben voltak bizonyos, minden körülmények között betartott aranyszabályok. Egy, soha nem menj le egyedül. A vakon tekintettel rendkívüli veszélyérzékelő csápjaira rendszerint előhaladt, a borsz pedig pár méterrel mögötte. A másik szabály, soha ne el egyszerre mind a hat lőszert. Így elárulod a vietkongnak, hogy kifogytál a munícióból, vételen agyaggalom vagy. A második év második hónapjában, 1970 májusában Koldexter kis megszekte mindkettőt, és csak a szerencséjének köszönhette, hogy életben maradt. Egy újonnan felfedezett járatba szálltak le a hobói erdőségek alatt. Az elől haladó vakon már csaknem 300 métert kúszott előre az adigra négyszer irányt változtató alagútban. Új a hegyével kitapogatott két taposóaknát, és hatástalanította őket. Nem vette észre, hogy közben a borz az általa szenvedélyesen utált kriptadenevér két példányával akadt össze. A hajába pottyant állatoktól sem megszólalni, Se tovább haladni nem tudott. Az egyedül tovább vakond vakon, mintha valami halovány fényt látott volna felvillanni a következő kanyarban. Annyira gyengén pislákolt, hogy arra gondolt, talán csak a retinája járatja vele a bolondját. Csendben ellopakodott a sarokig, majd jobb kezében pisztolyával megállt. A pici fény sem mozdult. A vakon jó tíz percig várt így, nem tudva, hogy lemaradt már nem látja őt. Végül úgy döntött, véget vet az álló háborúnak. Felsőteste előre lendült. A négykézlább várakozó vietnámi három méterre volt tőle. Kettejük között helyezkedett el a fényforrás, a lapos, apró kanócu kókuszolajlámpa. A taposó aknákat ellenőrző vietnámi nyilván maga előtt tolta a padlón. A két ellenség egy pillanat feléig egymásra mellett, és mindketten reagáltak. A vietnámi az amerikai arcába lötyintette a forró kókuszolajat. Azonnal kialudt a fény. A texter szem elé kapta bal kezét, a sercegő olaj a készfejére locsan jobb kezével pedig háromszor tüzelt, és hallotta, hogy ellenfele csoszogva elénal. Erős volt a kísértés, hogy kilője a maradék három lövedéket is, de nem tudhatta, hányan vannak még a közelben. Hiszen ha tudta volna a borz és a vakont, hogy a viatkon 50 rettenthetetlen harcos által őrzött zónaparancsnoksága felé kúsznak. Ez időtájt az államokban kis titkos egység működött, az úgynevezett behatárolt térben folyó hadviselést kutató laboratórium. Az itt dolgozó tudósok fejéből a vietnámi háború alatt végig pompás ötletek pattantak ki az alagútpatkányok támogatására, bár föld alatti járatban egyikük sem járt soha. Otthonról küldték elgondolásaikat, a patkányok pedig az alagútban kipróbálták, és miután haszna vehetetlen eszerős ötletnek találták, postafordultával visszaküldték. 1970 nyarán aztán a laboratórium újfajta lőfegyvert kísérletezett ki, direkt szűk terekre. Ez végre valahára húzásnak bizonyult. A módosított 44-es magnum kézi fegyvernek csak 7,5 cent is volt a csöve, hogy ne legyen útban, viszont különleges lőszerrel látták el. A pisztoly igen nehéz, henger alakú lövedéke négy részből állt. A tár egyben tartott őket, de amikor távoztak a csőből, elváltak egymástól. Közelharcban igen jó szolgálatot tett az alagútpatkányoknak, hiszen ha szűk alagútban kétszer elsütötték a fegyvert, nem kettő, hanem nyolc golyó repült ki. Így jóval nagyobb eséllyel találták el a vietnámiakat, a lövedékek az alagút egész keresztmetszetét lefették. Ilyen fegyverből összesen 75-öt készítettek. Hat hónapig használták őket a patkányok, aztán bevonták az összeset. Valaki ugyanis felfedezte, hogy az ilyesmit alika nem tiltja a Genfi egyezmény. Visszaküldték tehát a 74 felelhető példányt az államokba, és soha többé nem látták őket senki. Az alagút patkányoknak volt egy rövid, egyszerű imájuk. Ha golyót kell kapnom, legyen. Ha leszúrnak, az pech. De kérlek, uram, add, hogy soha ne temessen be elevenen a föld. 1970 tavaszán történt, hogy a borzot elevenen betemette a föld. Vagy a patkányoknak nem kellett volna odalent vagy a guami B-52-es bombázóknak nem kellett volna 9000 méter magasból bombázniuk. Valaki mégis parancsot adott nekik erre, és ez a valaki elfelejtette értesíteni az patkányokat. Előfordul. Nem túl gyakran, de azért bárki, aki szolgált valaha a fegyveres erőknél, csalhatatlanul felismeri a febb, azaz felismerhetetlenségig elbaltázott szituációkat. Új idők új dala volt, az alagút komplexumot B-52-esekről nagy erejű robbanó anyagokkal kezd szétbombázni. A stratégiaváltás részben lélektani okokkal magyarázható. Otthon az államokban ugyanis ekkor már határozottan a vietnámi háború ellen fordult a közvélemény a szülők már gyerekeikkel együtt vonultak fel a háború ellenes tüntetéseken. A hadszíntéren pedig még mindig érezte a hatását a 30 hónappal azelőtt indított tett offenzíva. A harci szellemet, mint a felszíta volna a dzsungel altalaja. A főparancsnokságon, bár egyelőre nem mondták ki, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni, egyre inkább ilyen hangulat uralkodott el. Még három évnek kellett eltelnie, hogy az utolsó G.I. Joe is felszálljon az utolsó hazafelé tartó gépre de 1970 nyarán már megszületett a döntés, hogy a szabad csapásmérési zónákban szét kell bombázni az alagutakat. A vas háromszög pedig szabad csapásmérési zóna volt. Mivel itt állomásozott a teljes 25. gyalogos hadosztály, a bombázóknak utasításba adták, hogy minden bombát a legközelebbi amerikai alakulattól legalább 3 kilométerre kell ledobni. A főparasrokság azonban megfeledkezett a Borzról és a Vakondról, akik nem ehhez a hadosztályhoz tartoztak. Éppen ben mellett tártak fel egy járatrendszert, felülről a második szinten jártak. Inkább érezték, mint sem hallották, hogy elkezdtek záporozni a bombák. A vietámiakról megfeledkezve kétségbe esetten kúztak az egyes szintre felvezető szűk függőleges járat felé. A vakon feljutott, és már majdnem tíz métert megtett a napvilágra kivezető feljárat felé, amikor valahol beszakadt egy járat teteje éppen mögötte. Borsz! üvöltötte el magát, de nem érkezett válasz. Tudta, hogy úgy húsz méterrel előtte van egy kis beugró, mert lefelé jövet elhaladtak mellette. Berejtékben úszva behúzta magát oda, hogy meg tudjon fordulni, és elindult visszafelé. Újjaival kitapintotta a lejáratba zúdult földet. Aztán egy kézbe ütközött, majd még egybe, de más nem lógott ki a kupacból. Ásni kezdett, maga mögé hányta, amit kikapart, de így a kifelé vezető utat torlaszolta el a föld. Öt percbe telt, mire kiást a társa fejét, újabb öt perc alatt a felsőtestét is kiszabadította. Bombák már nem potyogtak, viszont a törmelék eltömte a fenti szellőző nyílásokat. Fogytán volt az oxigén. Menj fel, kó, a sötétben a borz. Majd később hozol segítséget, addig kibírom. Dexter tovább kaparta a földet. Körmeiből már semmi sem maradt. A segítséget hív, egy órába is beletelhet, mire ideérnek, Márpedig a társa az eltömődött szellőző nyílásokkal fele ennyi ideig sem bírná. Felkapcsolta elemlámpáját, és a borz kezébe nyomta. Fog meg, a vállat fölé világíts. A sárga fénél már látta a borz lábára zúdult földet. Még fél óra kellett, hogy teljesen kiássa. Aztán átpréselték magukat a kikapart törmeléken, és visszakúztak a felszír. A vakont hevesen zihált, forgott vele a világ, társa pedig csak félig meddig volt eszméletén. Az utolsó kanyar után arcukba csapott a megváltó fenti levegő. 1971. januárjában lejárt a borz második vietnámi éve is. Harmadik évre már nem lehetett ott maradni, de amúgy is lega volt már. A hazarepülése előtti estére a vakont eltávozást kért, hogy elkísérhesse társát Szájgomba és méltóképpen elbúcsúzhasson tőle. Fegyveres konvojjal mentek a fővárosba, a visszautat illetően pedig Dexter biztos volt benne, hogy másnap elviszi valamelyik arra tartó helikopter. A fejedelmi vacsora után a bárókat járták körbe. A prostituáltaktól hemzsegő helyeket kerülték, az ivásra koncentráltak. Hajnali kettőkor a folyó túlpartján, a csolón nevű kínai negyedben találták magukat, igencsak emelkedett hangulatban. Az egyik tetoválószalon ilyenkor ének is nyitva volt, és várta a vendégeket, különösen a dollárral fizetőket. A kínai tulaj bölcsen Vietnámon kívül tervezte a jövőt. A két fiatal amerikai, mielőtt a komp visszavitte volna őket a túlpartra, még tetováltatott valamit a bal alkarjára. Mindketten ugyanazt, patkányt. De nem a laikei, zugivó ajtáján viccorgó agresszív patkányt, hanem egy kis pofátlant. Letolt gatyával, hát talált, a vállap fölött kacsintott vissza. Egyfolytában rögtek rajta, ami ki nem józanottak. Akkor meg már késő volt. Másnap reggel a Borsz hazarepült az államokba. A vakon tíz héttel később, március közepén követte. 1971. április 7-én pedig hivatalosan is megszűnt létezni az alagútpatkányok alakulata. Ezen a napon szeret le a seregtől Koldexter, hiába kapacitálták előjárói, hogy szolgáljon tovább. Visszatért a civil életbe.